Вовечі шкури, не виключаючи з того й штанів, підперезаний поясом. На поясі в нього висять гаман, спеціально чабанський, з ріжними дрібними причандалами, ніж, ланцет – пускати кров, ріжок – з добрим дьохтем та квачем – мастити рани, лищатка для витягання з ран червів тощо озброєний чабан герлигою. Це то тобто дуже довгою палицею з гачком на кінці, що ним можна зловити вівцю при потребі. На Україні цей гачок виточений. На півночі його заступає звичайна шишка, скривлена набік. Ці чабани весь час переходять з місця на місце майже завжди маючи з собою невеличку чабанську гарбу, цебто бодню на колесах, з харчами та іншим добром. Іноді цю гарбу заміняє велика бричка з плетеним з очерету дашком або ціла плетена чи дерев'яна будка на колесах. Розведення з домашнілої птиці – на Україні провадились колись в значно більших розмірах, ніж тепер. Хоч у наші часи воно знов трохи відживає, завдяки дуже доброму збутові за кордон. У місцевостях, де є ще велика кількість болот, як, наприклад, на Волині та на Чернігівщині, селяни розводять іноді великі гурти водяної птиці, гусей та качок, що ціле літо живуть на болотах, у напівдикому стані та вертаються додому тільки з заморозками. Дорога гречка та взагалі зубожіння населення зменшили нині розведення курей, але воно має великі шанси на розвиток через збут яєць за кордон. Проте розвиток цей, мабуть, не торкнеться селянського господарства, а скорше прибере капіталістичний характер. Досить багато людей також кохаються в розведенні голубів, і дуже часто можна побачити де-небудь під стріхою повідки завішені на кроквах голубники, тобто штучні гнізда, сплетені з соломи у вигляді порожнього конусу або півсферичної форми. Рідше тримають голубів просто під стріхою хати або в окремих голубниках. Більше-менше на західньоєвропейський кшталт. Дуже велику роль в господарстві старовинної України грало бджільництво. А в дуже далекі від нас часи воно зачалося видиранням меду диких бджіл, що гніздились у дуплах дерев. Потім стали вирубувати в деревах штучні дупла, а ще пізніше, мабуть, вважаючи дупла непридатними, стали довбати порожничі в зрубаних колодах та прив'язувати ці колоди більше-менше високо на деревах. Такі колоди, вони мають і тепер ще назву Бортей, існують і нині в нас на Волині, на півночі Київщини та в північній Чернігівщині щоб влазити на дерева, а в тих місцевостях ще й тепер в ужитку плети чи лазева, що сплетені з мотузків чи з ремінців, та що про них згадують акти початку XVIII століття та раніші. Досконалішою, хоч також дуже старовинною формою бджільництва, є приміщувати колоди для бджіл, чи вуликів на просторах, що зостались після вирубання лісу, на пасіках, де вулики ставили чи просто на землі, чи на пнях від зрубаних дерев, чи нарешті на невисоких підставках, цей пасічний спосіб бджільництва, однак згадується у документах тільки з половини 14 століття. А наприкінці XVIII століття він уже заступив борчове бджільництво навіть у таких місцевостях, як бувший Березненський повіт на Чернігівщині. Та почав заступати його і в Городницькому – Шафонській.